Capitolul 18. Biserica și puterea lumească. 15. Dintr-o comunitate mică, cu forme simple de organizare, doctrină și cult, biserica s-a dezvoltat în toate privințele. Ea a primit unele influențe și a influențat la rândul ei lumea. Încheia citatul Istoria Bisericii Universale, volumul 1. De la nașterea bisericii și până în ziua de astăzi, satana căuta să zădărnicească planul lui Dumnezeu de mântuire, plan care trebuia adus la îndeplinire prin biserică. Multe au fost ispitele bisericii în decursul istoriei, dar cea mai ascunsă și în același timp cea mai periculoasă a fost ispita de a domni pe pământ de a fi cineva în lume. Biserica și-a uitat chemarea ei și viața ce trebuia să o ducă în legătură cu această chemare, viață de străin și călător în lume. Uitând, și-a făcut cetate stătătoare în împărăția diavolului. Pentru atingerea scopului de stăpână a lumii, biserica a dat mâna cu stăpânirea civilă. Popoarele se creștinau sub puterea armelor. Urmarea acestei stări a fost nimicirea cu desăvârșirea vieții duhovnicești. Creștinismul a rămas doar cu numele, căci nu mai avea pe Hristos în el. Istoria spune, creștinarea popoarelor întreprinsă în grabă, sub presiunea armelor, n-a schimbat felul de viață al celor convertiți. Barbaria și ferocitatea au continuat să-și păstreze multe din superstițiile și obiceiurile păgâne. Din această cauză, disciplina creștină a slăbit. Încheia citatul, paranteză, Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Împăratul Constantin a făcut legi pentru desfințarea sectelor, iar episcopii și clericii vegheau la împlinirea lor. În scurt timp, toți câți nu erau de părerea bisericii oficiale, au fost siliți să nu-și mai poată îndeplini obligațiile cultului respectiv. Legea era aspră. Paranteză Sozomen, istoria bisericească. În tot timpul vieții împăratului Constantin nimeni nu îndrăsnea să combată învățătura sinodului de la Niceea, însă după moartea lui mulți au părăsit-o. Paranteză Sozomen, istoria bisericească Cu trecerea timpului împărații ca să aibă mai multă trecere față de biserică, primeau coroana din mâna episcopilor. Marcian a fost primul împărat care a primit coroana din mâna patriarhului de la Constantinopole. Inovația adusă în anul 450 a fost mult grăitoare pentru dezvoltarea ulterioară a scaunului de la Constantinopole. Paranteză Istoria Bisericii Universale, volumul 1 Începând cu anul 313, așa cum s-a arătat mai sus, împăratul s-a amestecat în treburile bisericești. El și-a dat seama că slăbirea unității bisericești este în detrimentul imperiului, și de aceea a căutat să desfințeze diferitele comunități eretice și schismatice Edictul împăratului Teodosie I, anul 380, de la Tesalonic Prin care recunoștea ortodoxia drept religie de stat A lovit crunt și păgânismul și celelalte grupări creștine Paranteză Istoria Bisericii Universale, volumul 1 Autoritățile de stat luau măsuri drastice împotriva schismaticilor oprind întrunirile lor sub pedeapsa cu moartea sau a pierderii drepturilor cetățenești. Paranteză istoria Bisericii Universale, volumul 1 Împăratul Iustinian I, anii 527-565, a continuat cu statornicie și uneori cu brutalitate refacerea unității religioase a Imperiului. Biserica a avut în persoana lui Iustinian I nu numai un mare apărător, ci și un stăpânitor autocrat. În felul în care conducea afacerile statului, a dirijat și treburile bisericești amestecându-se până și în unele amănunte ale bisericii, dogme și cult, impunându-și părerea. În strânsă legătură cu această problemă era aceea a expansiunii politice, în ghilimele. Împăratul, chiar dacă avea unele convingeri, renunța la ele pentru atingerea scopului politic. Așa s-a întâmplat cu Iustinian. Forurile competente din capitala Imperiului Bizantin erau silite să inaugureze o politică anti-monofizită pentru a putea întinde influența Imperiului și în apus unde stăpânea Biserica Romană care era împotriva monofizismului. Paranteză istoria Bisericii Universale, volumul 1 Din cauza spiritului lumesc care a pătruns până în cele mai mici cute ale bisericii episcopii umblau să-și câștige titluri Origen, în comentariul la Evanghelia după Matei, scrie că chiar pe timpul său preoții creștini sau uitaseră cu totul sau neglijau poruncile Domnului Hristos, și prin fastul lor întreceau chiar pe cei mai răi cinovnici, paranteză, funcționari de stat de rang inferior, păgâni. Despre episcop Ioan Gurădeor vorbește astfel: erau întâi la curte, în societatea damelor și în casele nobililor. Ei purtau cele mai fastoase veșminte și se mândreau cu titluri ca Fericirea voastră, Sfinția voastră, etc. Paranteză Farar, Viața și opera Sfinței o Părinți, volumul 3 Istoricul Sozomen de asemenea mărturisește că activitatea religioasă a veacurilor 4 și 5 se reducea numai la luptele dintre episcopi care se afuriseau reciproc. Paranteză, acest lucru s-a repetat de multe ori în istorie. Viața creștină după Evanghelie, omul nou din epistolele Sfântului Apostol Pavel, nu se cunoșteau. Paranteză Sozomen, istoria bisericească, cartea a doua și a treia. Și tocmai această perioadă este socotită de unii ca epoca de aura creștinismului. Filocalia, volumul 1, spune că secolul IV și V sunt socotite epoca de aura creștinismului. Încheia citatul. Lăcomia ca și ușurătatea femeiască alcătuiau viciile veacului al patrulea, iar clericii erau prinși în aceste mreje, paranteză Farar, Viața și Opera Sfinților Părinți, volumul 3. Creștinismul, ieșind din lupta sa cu statul, era totuși departe de a fi reportat victoria sa cea mai grea asupra inimilor mărturisitorilor, paranteză Farar, Viața și Opera Sfinților Părinți, volumul 3. Amestecul bisericii în afacerile lumești în decursul veacurilor se poate vedea clar din toate istoriile profane și religioase. Zice un istoric religios. Să nu uităm apoi că și răscoalele și revoluțiile sociale n-au fost lipsite de ajutorul mănăstirilor, singurele locuri retrase unde se țineau conspirațiile și se organiza rezistența. Unii călugări conduc chiar efectiv răscoalele. Încheia citatul Istoria Bisericii Universale, vol. 2 Religia a ajutat puterea lumească și puterea lumească a ajutat religia. Diavolul și-a atins scopul. Dumnezeu totuși și-a păstrat martorii săi în tot timpul. Aceștia, deși puțini neînsemnați și nebăgați în seamă, au ținut sus făclia adevărului și sfințeniei în lume. Ei au trebuit să plătească cu prețul sângelui lor îndrăsneala de a mărturisi limpede pe acela care n-a avut unde să-și plece capul în lume. Amestecul statului în sinoadele viaului al patrulea, va determina chiar linia raporturilor ulterioare dintre puterea spirituală și cea lumească. Toți împărații următori vor întări acest principiu al amestecului imperial în biserică. Încheia citatul magistru Lucian Gafton, studii teologice, 1956. Personajul cel mai important din Imperiul Bizantin după împărat era patriarhul. Legal și canonic, patriarhul trebuia să fie ales de cler și de popor. Practic, împăratul, ne seama de, de interesele proprii, alegea candidatul pe care toți trebuia să-l accepte apoi. Formal, în actele de alegere, apărea atât clerul cât și poporul, încheia citatul magistrul Lucian Gafton, studii teologice 1956. Celebru canonic Teodor Balason, patriarchul Antiohiei, Antiochie, proclamă Împărații au dreptul de a învăța popoarele creștine că asemenea soarelui luminează cu lumina ortodoxiei întregul univers, că ei trebuie să se îngrijească de trupurile și sufletele supușilor. Împărații nu sunt supuși nici legilor și canoanelor. Încheia citatul. Iată în ce termen scrie un episcop către împărat. Maestatea voastră vechează asupra nevoilor supușilor săi și dă ajutorul mâinii sale favorabile tuturor celor ce sunt ridicați la onoarea sacerdoțiului. Prin aceasta mărturisiți pietatea voastră către Dumnezeu, de la care țineți puterea suverană. Trimiteți, vă rugăm, Sfântului și Ecumenicului Sinod, ordinele voastre sacre și inviolabile, încheia citatul Evagrie, Istoria Bisericii, volumul 2. Deci, ordinele împăratului erau sacre și inviolabile și hotărârile sinodului trebuiau să fie luate conform ordinelor. Persoana suveranului a cărui putere asemenea celei divine era absolută era sacră. Dacă de la Augustus la Diocletian împărații împărțiseră puterea cu senatul, iar de la Constantin la Justinian cu biserica, începând din secolul al 6 lea după ce Justinian reprimase revolta Nica, ei au devenit autocrați absoluti. Erau considerați vicare lui Dumnezeu pe pământ Iar statusul cotit o reflectare A împărăției cerești În timpul procesiunilor împăratul era aclamat Ca urmașa lui Hristos În ghilimele Egal al apostolilor În ghilimele și al doilea David În ghilimele El avea acces liber în altarul Sfintei Sofia În dreapta căruia era un spațiu Rezervat lui așa zisul Mutatorium, unde își schimba veșmintele în timpul ceremoniilor religioase, se ruga, se odihnea, lua masa și își primea prietenii. Suveranii își se considerau nu numai reprezentanți ai puterii seculare, ci și preoți supremi. Eu sunt împărat și preot," proclama Leon Isaurul. Prezidând sinoadele, împărații o parte activă la treburile ecleziastice. Împăratul figura nu ca persoană laică, ci ca preot suprem. Dat fiind caracterul evident religios al autocrației, era extrem de greu, chiar și pentru bizantini, să separe precis puterea seculară de cea spirituală. De altfel, în Bizanț, o asemenea separare nici nu exista în realitate. Patriarhii, deși depindeau cu totul de suverani, Aveau un post foarte important, și de obicei puterea lor era doar cu puțin inferioară celei a împăratului. Legătura dintre împărat și patriarh în sfatul bizantin era definită astfel: statul se compune ca un individ din părți și din membre, dintre care cele mai mari și mai importante sunt împăratul și patriarhul. De aceea, de plină armonie dintre monarhie și biserică înseamnă pace spirituală și materială și bunăstarea supușilor. Încheia citatul, paranteză Victor Lazarev, Istoria picturii bizantine, volumul 1, editura Meridiană București, 1980. Împăratul bizantin era nu numai reprezentarea terestră a puterii de stat, ci și a umilinței creștine. În Joia Mare, paranteză Joia Paștelor, în Biserica Sfânta Sofia, el spăla picioarele la 12 cetățeni dintre cei mai săraci. Scopul împăratului era să apară în ochii supușilor ca un fiu credincios al bisericii, un instrument personal în mâinile divinei providențe. Întreaga viață spirituală era supusă unui foarte sever control de stat care reprima implacabil orice veleitate de opoziție și de inovație și condamna, orice școală teologică neortodoxă. Patriarhii nu admiteau comentariul liber al dogmelor și nu tolerau nici să se modifice ritualurile. De aceea convocau regulații noadele, prezidate de împărat, care condamnau așa zisele erezii în ghilimele. Aparatul de stat centraliza la maximum vegea, ca ideologia dominantă să nu sufere nicio influență externă. Heter Heterodoxii, în, care, în paranteză care se deosebeau de ortodoxi, erau exilați sau pedepsiți. Încheia citatul Victor Lazare, istoria picturii Bizantine, vol. 1. Sunt deosebit de semnificative cuvintele arhiepiscopului Isaac Angelos. Împăraților totul este îngăduit, întrucât pe pământ nu există nicio deosebire între puterea lui Dumnezeu și cea împăratului. Împărații pot să facă orice... Folosind fără deosebire lucrurile divine în același fel ca și pe cele proprii, întrucât aceeași demnitate imperială le-a fost oferită de Dumnezeu, și între Dumnezeu și ei nu se află neînțelegere, încheia citatul Lazare, Istoria picturii bizantine, volumul 1. Amintim încă o dată. Cât de departe este această organizație religioasă, Biserica Ortodoxă, față de Biserica adevărată, arătată de Duhul Sfânt pe paginile Noului Testament? În cursul primelor trei secole ale istoriei sale, Biserica a dat dovadă că nicio putere pământească n-a putut ca să o zdrobească. Perioada următoare, de aproximativ două secole, a arătat că unirea Bisericii cu statul. Chiar atunci când biserica deținea puterea celui mai mare imperiu, ea nu poate salva statul de la nimicire, căci părăsind locul arătat prin numele ei, Eclesia, care înseamnă chemată afară din lume, pentru Hristos, ea pierde puterea care decurge pentru ea din Domnul Isus, schimbând-o pentru o autoritate pământească, lucru care este fatal. Drumul bisericii Sfântul Ioan Gură de Aur scrie, Sunt multe zile de când biserica din lumea întreagă s-a prăpădit și e căzută la pământ, fiind toți stăpâniți de același rău, paranteză slava deșartă, și mai cu seamă cei din dregătorii, oricât de mult apasă asupra lor răspunderea ce o vor avea. Așadar, să nu vă mirați că v-am îndemnat să faceți mai mult decât aceștia. Încheia citatul, paranteză comentariul la Efeseni, omilia 10. Sfântul Ioan Gură de Aur mai scrie Toate faptele creștinismului sunt trădate și totul este neglijat din cauza slavei deșarte a celor mai mulți. Încheia citatul. Comentariul la Romani 16 Origen, în timpul vizitei sale la Roma, a constatat cu durere că duhul lumii pătrunsese în biserică. În una din amintirile sale scrie că se află biserici în care pietatea este exploatată în profitul ambiției, și care sunt transformate în peșteri de tâlhari, chiar citatul, paranteză Preotovidiu Moșelianu, Origen, Viața, Scrierile și Doctrina lui, București 1896. Profesor Mladin scrie, Biserica a fost invadată de spiritul lumii și manevrată în slujba unor interese străine, chiar opuse spiritului creștin. Istoria dezbinărilor bisericești se datorește și unor cauze politice. Încheia citatul, Ortodoxia, decembrie 1963, pe calea unității Bisericii lui Hristos. Dacă a fost invadată de spiritul lumii, devenind în felul acesta o biserică firească, cum mai putea să aibă Duhul Sfânt? Cum mai putea să înțeleagă adevărul lui Dumnezeu? Unde este infailibilitatea de care se tot vorbește? Iată lucruri care trebuie să ne dea de gândit. Nu-i nevoie de prea multe documente. Nu-i nevoie să cercetăm istoria pentru a ne convinge de adevăr, ci privim doar în jur și ne este de ajuns. Unde este biserica aceea vie și duhovnicească? Hristos are numai o singură biserică, biserica vie și duhovnicească, biserica străină pe pământ. Încheia citatul. Zice profesor Mladin mai departe, șovinismul național care a folosit biserica pentru învrășbirea între popoare, dezbinarea nu e numai rezultatul influențelor sociale extra-bisericești, ci și a îngânfării, a ignoranței, al tendinței de dominație și acaparare care au pătruns în biserică, mai ales în sufletele unor conducători. S-a cultivat și a crescut egoismul confesional. Nu numai fiecare creștin, ci și fiecare biserică trebuie să se judece pe sine în lumina lui Iisus Hristos, care este adevăr și viață, să se purifice de moșteniri istorice depășite și lumești și să lase Duhul lui Dumnezeu să lucreze într-o sine mai viu și mai rodnic. Multe forme ale vieții bisericești tradiționale trebuie să moară, iar viața bisericească să renască. Bisericile trebuie să moară împreună cu Hristos ca să învieze împreună cu Hristos. a citată Ortodoxia, decembrie 1963, pe calea unității Bisericii lui Hristos. Decăderea creștinismului a avut loc în clipa când s-a împrietenit cu lumea. Antonie Plămădeală, episcop ortodox. Această lume socotită creștină în ghilimele nu mai seamănă însă cu lumea creștină de dinaintea erei constantiniene,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 o subtilă trădare a creștinismului. Încheia citatul. Cuvinte subliniate de Antonie Plămădeală, subtilă trădare a creștinismului. Punându-se prea mare preț pe organizarea din afară, s-a neglijat partea spirituală, devenind o biserică lumească, cum recunosc mai mulți teologi. Paranteză, e vorba mai ales de biserica catolică. Creștin adevărat înseamnă să porți crucea ca toți urmașii Domnului Isus. Vorbind despre creștinism, Nicolae Steinhardt notează: Nădușeală, sânge, bați jocură, cuie, asta e creștinismul. Nu clopotele bisericii Pantelimon în zilele de duminică și sărbători, ci asta, crucea adevărată, încheia citatul din jurnalul fericirii. O fărâmă de adevăr poate cere munți de sacrificii. Rezuș! Scoțându-se în relief numai caracterul extern juridic, este explicabilă sărăcirea ființei Bisericii de adâncurile semnificațiilor divine supranaturale care cădeau pe plan secundar în fața instituționalului juridic temporal. Încheia citatul Ortodoxia, decembrie 63, cuvinte subliniate: adâncurile semnificațiilor divine supranaturale. Maxim Rodinsone. Începând cu secolul al 16, al XVIII-lea, biserica creștină nu mai corespundea deloc sau aproape deloc cu grupul celor care îl urmau pe Domnul Isus. De mii de ori, ca și Petru, i-a l-at -a Încheia citatul Fernand Comte, Dicționar de Creștinism, București, 1999. Haine, există și în istorică, și în natură zi și noapte? odată cu al treilea secol al creștinismului începe să se întunece. Încheia citatul.